Грішника. Уникати спокус. Так уникати. Наступного вечора ми не підемо спостерігати танці, нестямну ату феєрію дансингу в шаленості недоступних нам нічних розваг. Прихопивши плащі, щоб не продимало вітром, подамось на горішню палубу, де у цій порі лиш подекуди маячітимуть поодинокі постаті. Бо небагато знайдеться диваків, охочих забиратись на цей стугонливий одвітру корабельний белебень, щоб лише побачити небо у хмарах та океан у буронах. Отже, ми тут, де вітряно, грізно й суворо, де з дня стоять у безладі неприбрані шезлонги, що їх у погожі години розставляли на палубі хлопці з екіпажу аби охочі з пасажирів могли повністю скористатись корабельним комфортом. Зараз шезлонги вільні. Хочеш посидіти, усамітнившись, чи, скажімо, в парі з ким-небудь? Будь ласка, ніхто, крім вітру, секретів твоїх не почує. Та хоч гадало, що в цей час ми будемо тут самі, що інші всі там, внизу, де музика, затишок і забуття – Однак виявилось, що ні. Вподовж палуби в швидкому маршовому темпі крокує самотня людина. Це свій променад перед сном, звершує наш керівник делегації. Невисокого зросту кремезняк, щелепо міцно зімкнуті, голова, лиса, мов глобус. Вона й зараз нічим не прикрита, бо ні вітру, ні водяної пороші не боїться. Адже такого складу людина опинившись будь-де, має загартовувати себе. Такий девіз нашого шефа. І хоч би й каміння з неба, він від нього не відступиться. З почуттям самоповаги, один-одинцем, без супровідців, щовечора міряє він цю океанську палубу ось таким рішучимся гнистим кроком. Ходитиме перед сном годину чи більше, час від часу позираючи на свій затиснутий в долоні хронометр. Минаючи нас, шеф кидає в наш бік схвальний погляд. Він явно вдоволений, що ці двоє, замість того, щоб стерчати біля дансингу чи байдикувати в салонах, піддають себе випробам ось тут. З піднятими капюшонами стерчать на верхній палубі, обравши собі у спільники вітер. Просвіжити голови вийшли поети Полюбуватися нічийними нейтральними водами Вельми схвалюю Тут ясніші думки Стихія настроє на філософський лад Тільки ж ходити, ходити треба Та ми вдень находилися То зовсім інше Ходіння в темпі перед сном Нема нічого кориснішого я ось роблю вже дев'ятий кілометр. І більше не затримуючись біля нас, він продовжує свій муцігон. А ми переглядаємось весело. Заслужили, мовляв, похвалу. Наші обличчя, мов би, уже звикли до вітру. Очі не втомлюються дивитись навіть і на таку збурену заборотну воду, що розорана судном, крутими рухливими пагорбами, Зіймається далеко внизу. Простір, безлюддя, А нам не тоскно, Щось навіть заспокійливе має в собі Ця наша океанська вечірня самота. «От так подружитися з журавлем», щою раптом довірливий голос Петра, «Просто зворушлива така ось, Прив'язаність людини до птаха. Як гадаєш, чим це в неї викликано? О, тут нам є поле для роздумів. Хіба ми не відчуваємо дедалі гострішу ціну того, що втрачаємо? Світ живої природи, красу птаха, привабливість кожної травинки, хіба їх чимось замінити? Розмірковуючи на цю тему з Петром, сходимось на думці, що у спілкуванні з братами своїми меншими сучасна людина, мабуть, повніше осягатиме предковічно мудрій життя.